Jim Jim uvádí Tomáš a přátelé. Slová mašinka, která pracuje v kamenolomu, kde posunuje vagóny na správné koleje má šest malých kol skryty stejně jako toby. Lavis je mladá a na všechno má svůj názor. Také moc ráda přerovnává věci, a začala přemístovat Tobyho vagony každý den na jiné místo. To to by ho rozlobilo. Vagóny bručel mají být tam, kde je chceš mít a kdy je tam chceš mít. Klouposti řekla Mavis a odsupěla pryč. Nakonec ztratil Toby trpělivost. Nemůžu ztrácet čas a hledat kvůli Toby vagóny. Vezmi si je sama. Mavis měla radost. Vezla vagóny a přišla si důležitá. Na nádraží si to k ní přisunul Diesel. Toby je starý protiva, stěžovala si. Diesel cítil potíže a měl radost. Toby říká, že jen parní mašinky můžou tahat vagóny, pokračovala Mavis. To je nesmysl. Buď si jistá, Mavis, že všechno, co dokážou parní mašinky, zvládneme my dýzlové líp. Dízel o vagónech nic nevěděl, ale to Mavis netušila. Tobyho trať se kříží s hlavní silnicí za nádražím a vede kousek cesty mezi farmami. Když mrzne, je bahnitá trať tvrdá a velmi kluská. To by zastaví, než k ní dojede. Jeho topič zastaví provoz na přejezdu a on pak projede. Využije toho, že ho tlačí těžké vagóny a nemá na zmrzlých kolejích žádné potíže. Je to jediné bezpečné řešení v takovém počasí. Toby varoval Mavis a řekl jí, co má dělat. Já to zvládnu, děkuji, odpověděla. Nejsem tak malicherná jako ty. Vagóny už nebavilo, že se Mavis pořád postrkuje. Klouže se to, šeptali si. Trochu do ní strčíme. Rychle, rychle, rychle volali. Mavis si toho nevšimla. Opatrně sjela z vagóny dolů po trati a zastavila na přejezdu. Doprava se zastavila. Tohle by měl vidět ten protiva Toby, chrchlala Mavis. Jenže Mavis zastavila na špatném místě. Místo, aby poslechla Tobyho radu, dala vagónům příležitost, na kterou čekali. Stůjte, stůjte, volali. jedem, nařídila Mavis. Ale vagóny se jen svály a nechali její kola točit se na prázdno. Dělníci posypali koleje pískem a snažili se odkopat zmrzlé bahno, ale nebylo to k ničemu, všichni byli netrpěliví. Mavis. To by byl na nádraží, když slyšel tu novinku. Já ji varoval, funěl. Ještě je mladá, uklidňoval ho strojvůdce a... a zvládne vagóny sama, přerušil ho toby. Jsou to tvoje vagóny, odvětěl strojvůdce. Mavis měla zůstat v lomu, jestli to zjistí tlustý správce, hm, Ano. Odpověděl Toby zamyšleně. On a strojvůdce se dohodli, že nejlepší přece jen bude pomoct Mavis. Rozlobený farmář právě říkal: Mavis, ať kouká s tím svým vlakem zmizet. Máš potíže, Mavis? zeptal se Toby. To mě překvapuje. Kroci, řekl Mavis. Toby funěl a protáčela se mu kola, ale nakonec Mavis a vagóny zatlačil zpátky. Díky těžké práci se jeho oheň krásně rozhořel a Topič rozházel horké uhlíky po trati, aby zmrzlé bláto rozstálo. Konečně bylo povšem. Zbohem, volal toby, teď už to snad zvládneš sama. Mavis neodpověděla. Odvezla vagony do depa a spěchala spátky dolomu co nejrychleji to šlo. a přátelé to by Dne dorazil Persi do Lomu, aby vyzvedl kamení. Všude ležel sníh a led. Nikde nebylo slyšet ani hlásku. Persi jel dál. Našel Mavis novou dýzlovou mašinku, která odpočívala mezi skalami. Hlavu vzhůru, Mavis! hýznul. Mavis si stále pamatovala na své potíže s vagóny. Pan šéf říká, že neposlouchám rady, říká, že nesmím jezdit po tobě trati, to by je protiva. To by toho ví o vagonech mnohem víc, než kdy se kdy naučíš, odvětil Persi. Musíš vagóny vozit tam, kde je chce mít, a pak budeš užitečná mašinka. Teď mě omluv, musím odvést tyhle kameny do přístavu. Mayvis měla Persi ho ráda, ale stejně neposlouchala jeho rady. Proč nemůžu na tobě ho Uspořádání vedlejších kolejí bylo podivné. Aby Mavis dostala vagóny tam, kde je to Toby chtěl mít, musela jezdit kolem dokola. Začala vymýšlet plán. Kdybychom využili aspoň kousek Tobyho tratě, ušetřili bychom si práci. Její stroj nic netušil a nechal ji jet až k prvnímu železničnímu přejezdu. O pár dní později se počasí změnilo. Sníh tál a v lomu začalo být opět rušno. Některé vlaky byly tak dlouhé, že Mavis musela jet až za železniční přejezd. Přišel čas na její plán. Chtěla se pustit dál po trati, aniž by to vypadalo jako její chyba. Umíte držet tajemství? zeptala se vagónů. Ano, ano, ano, ano, švitořili. Strčíte do mě na přejezdu a nikomu neřeknete, že jsem to chtěla. Vagóny to slíbily, ale zatímco byla Mavis pryč, dorazil toby. Rozhodl se odvést vagóny sám. Vagóny se rozhodly, že do něj stejně strčí. Dojeli na přejezd a Toby začal brzdit. To byl signál pro vagóny. Rychle, rychle, rychle, přičeli. by se rozjel a vagóny za ním děčeli a přískali. Nikdo netušil, že jak z nich tál, z potoka před nimi se stal silný proud vody a most nad ním byl před zhroucením. je byly jako provazy nad zuřící vodou. Stát! Stát! volal Toby. Jeho strojvůce se snažil zabránit pohromě. Čím dál víc se blížili k mostu. Trojvůd se dupnul na brzdy. To by zastavil. Zastavil na kolejích, ale vysel jako provazochodec nad propastí. Mavis byla zděšená a spěchala mu na pomoc. Dělníci připevnili na toby řetězi a ona odtáhla pryč vagóny. Pak pomohla Tobimu do bezpečí. Omlouvám se za ty vagóny, řekla Mavis. Nechápu, jak se ti je podařilo včas zastavit. No jo, řekl Toby. Strojůce mi vyprávěl o cirkusácích, co chodí po provaze, ale netušil jsem, že to budu dělat i já. Později přišel tlustý správce. Moc dobrá práce, řekl. Babys, precis také vedla dobře. S těmi vagóny to byla moje vina, pane, přiznala se. Ale kdybych mohla... Mohla co? Vyjet občas na trať, pane. To by říkal, že mě všechno naučí. No jistě, odpověděl tlustý správce. kdy s tím bude tvůj šef souhlasit. A tak se stalo. Nyní je Mavis velice šťastná a tlustý zprávce si myslí, že je opravdu užitečná. Vyrobil Jim Jam v roce 2008 Jim Jam To Tomáš a přátelé Edward, Trevor a užitečná slavnost Starní stroj Edward je zastaralý, ale nevadí mu to. Ví, že je velmi užitečný, jako jeho přítel Edward, modrá mašinka. Jednoho rána supěl Trevor po vikářově sadu. Měl důležitou zprávu pro Edwarda. Vikář říká, že ne všechny děti se dostanou na prázdniny k moři. Takže pořádá zahradní slavnost, aby vydělal peníze na cestu k moři. Já budu hlavní atrakcí. Pokračoval Trevor. Budu vozit všechny hosty. Vikář všude vylepuje plakáty. Taky bych rád pomohl, povzdechl si Edward. Ale bez kolejí bych na zahradní slavnosti nebyl moc platný. Byl krásný den, ale Edward měl starosti. Kejež bych mohl pro tu slavnost něco udělat, řekl. Chtěl bych pomoct jako Trevor. Edvardu v strojvůdce se smál. Ty pomáháš jak můžeš přece na železnici. Příštího dne vypadal zklamaně pro změnu Trevor. Měl špatnou zprávu. Vykář má tolik práce, že zapomněl vylepit plakáty. Nikdo nebude o té slavnosti vědět. Ale Edward dostal nápad. Neboj se, řekl. Všechno bude v pořádku. Pak to vysvětlil strojvůci. Vikář může plakáty vylepit na mě a na vagóny a kamkoliv pojedu, budou se mnou. Dobrý nápad, Edwarde, řekl strojvůdce. Tlustý zprávce bude určitě souhlasit. A opravdu souhlasil. Edward zvesela supěl po nádražích a vyzvedával své cestující. Podívejte, říkali, Vikář pořádá slavnost, tam musíme jít. Později Trevor odpočíval ve stodole, když kolem jel Bertý. Ahoj, Trevore, proč tady spíš jako starý lenoch? Já nespím, odpočívám, odvětěl Trevor. Pak řekl Bertý mu o vikářově slavnosti. Tam taky budu, chvástal se Bertý. Nejsem si jistý, že lidé budou chtít jezdit na starém párním stroji, když přijedou červeným autobusem jako jsem já. Nastal den slavnosti. Během noci hodně pršelo a celý sad byl nasáklý vodou. – Dešť a bahno mi den neskazí, řekl Trevor. – Rozhodně ne, souhlasil řidič. – Zůstaneme na silnici, aspoň se nezaboříme. Trevor měl brzy plné ruce práce, když jezdil nahoru a dolů po cestě a vozil spoustu rozesmátých dětí. Zrovna zatáčel, když viděl Bertího. Ahoj, kamaráde! Vezu hosty na slavnost! Edwardův nápad opravdu pomohl! Trevor na vesel vesele význul a začal se vracet zpátky do sadu. Pak nastaly potíže. Pomoc! Uváznul jsem, volal Bertýk. Jeho kola se ponořila hluboko do bláta. Traktor Terence dorazil právě včas. mám, orat přece já, smál se Terence. Radši tě vytáhneme ven. S pomocí silných provazů Terence a Trevor vytáhli Bertýho z bláta. Tohle Bertý ho poučí, smál se Trevor sám pro sebe. Konečně byl Bertý zpátky na silnici. Děkuju, Trevore, smál se. Vůbec nejsi starý lenoch. Ne, usmál se Trevor, ale ty si tak chvíli vypadal. Toho večera Vikář přišel za Edwardem a jeho strojvůdcem. Díky vašemu dobrému nápadu z plakáty přišli na slavnost stovky lidí. Vydělali jsme spoustu peněz pro děti. Edward měl velkou radost. A Trevor spokojeně usnul s myšlenkou na všechny ty děti, které se konečně dostanou k moři. Vyrobil Jim Jam v roce 2008. Jim Jam uvádí Tomáš a přátelé. Velké bzučení. Parní stroj Trevor si užíval svou práci na vikářově sadu. Ptáci zpívali a na stromech dozrávala jablka. Byl krásný den. Ahoj, Trevore, řekl James. Vypadáš stejně jasně a vesele jako můj červený nátěr. To taky jsem, odvětil Trevor. Co je to za hluk, zeptal se James. To jsou včely, smál se Trevor. Jsou v těch bedinkách, kterým se říká úly. Odvezuje na nádraží. Vikář říkal, že jeho včely dělají dobrý met a chce dát nějaké svým přátelům. V tu chvíli přijel Boko dýzlová mašinka. Dejte na sebe pozor. Hlavně včely nerozlobte, aby vás nepíchly. Jamesovi se nelíbilo, že mu dýzl říká, co má dělat a odsupěl pryč. Ahoj, Trevore, zavolal Boko a jel za kačerem na vedlejší nádraží. Bill a Ben, mašinková dvojčata, měli práci s uspořádáním vagónů, ale zmizeli jen, co viděli Boka. Vzpomínám, když jsem ty dva potkal poprvé, smál se Boko. Málem jsem z nich přišel o rozum. Edward jim ty brzo zatrhnul. Edward je jediný, kdo dokáže udržet Bila a Bena na úzdě, smál se Kačer. Někdy jim říkám včeli. Dobré jméno, odvětil Boko. Jsou hrozní, když začnou bzučet kolem. Přiřítil se James. Co je, kacere? funěl. Ty se bojíš včel? Je to přece jenom mys? Tak si nenech od toho rozvrzeného dízlu namluvit něco jiného. Jmenuje se Boko a tak to není My Je mi to jedno, přerušil ho James. I kdybych jich tu lítali stovky, vypustil bych kouř a všechny je zahnal. Řeči, řeči, řeči, řekl kacere. Příštího rána přijel James na nádraží, aby vyzvedl své vagóny. Cestující už se těšili, až nastoupí. Nástupiště bylo plné lidí a zřízenec zpěchal. Pozor na cestu, volal. Pak nastaly potíže. úl spadl a rozbil se. Nádraží se rychle vylidnilo. James slyšel známé bzučení. Včelám byla velká zima, tak bzučeli kolem topiče a doufali, že jim Úl spraví. Ale on jim nerozuměl, ani strojvůdce ne. Tak se včely vrátili na Jamese. Jeho kotel byl hezky teplý. Zmyste, zmyste, sičel James. Jedna včela si spálila nožičku. U, a, u. Včela si myslela, že jim James popálil schválně. píchla James se rovnou do nosu. Iii, vypísknul James. Už toho měl dost. Jeho topič a strojvůdce taky. Ani si nevšimli, že nechali své vagóny na nádraží. Zkusili všechno, aby se včel zbavili. Nejdřív se točili natočně, ale to nepomohlo. Pokusili se je smít, ale včely se pevně drželi Jamesova teplého kotle. Pak se je pokusili vykouřit, když věli do dlouhého tunelu. Ale včely nechtěli odletět. Nemá to cenu, Jamesy, řekl strojvůce. Musíme se vrátit do sadu a vzít si tam nový úl. Jamesova odpověď nebyla přesto bzučení slyšet. Vikář už nedočkavě čekal na Jamese. Když dorazil, včely vletěli rovnou do svého nového domova. Jedem, Jamesy, řekl strojvůdce, teď tě musíme pořádně opláchnout. Později toho večera odpočíval James v depu, když za ním přišel vikář. Děkuji, že jsi mi zachránil včely, řekl. Škoda, že nejsou Vánoce, mohli bychom ti říkat James, mašinka s červeným nosem. Všichni se smáli, dokonce i James, ale místo toho se rozhodli říkat mu včelař James, což znamená, že si mysleli, že je opravdu užitečný. Vyrobil Jim Jam v roce 2008. Jim Jam uvádí Tomáš a přátelé. Z hůru na moře. a kačer rádi pracují v přístavu u moře. Za jasné letní noci není na světě lepší místo. Velké lodě přivážejí cestující, nákladní lodě stroje a další věci. Kačer a Persi jezdí sem a tam s bednami nákladu, který se nakládá a vykládá na molu. Jednoho rána si Kačer a Persi všimli, že horizont je plný plachet, které třepotají na modrém nebi. Kéž bych se mohl plavit do vzdálených zemí, povzdechl si Kačer. Mašinky nemůžou plout po moři, zafuněl Persi, protože mašinky neumějí plavat. Kačer měl dál svoje sny, najednou ho z nich někdo vyrušil. Prober se, prober se, hůčel Herold. Dívám se na lodě, odvětil Kačer. To je regata, vrčel Herold. Spousta lodí, závody, legrace, lítám nad nimi, kdyby mě potřebovali. Lítáš až k horizontu, zeptal se Kačer. Ano a dál... Nevěděl jsem, že je nějaké dál, zašeptal Persi. Jedeš i na jiná místa na moři, pokračoval Kačer. No jistě, umím přistávat na lodích, kdekoliv a kdykoliv. Ahoj! Kačer si povzdechl. Celý den mluvil jen o regatě. Persi už ztratil trpělivost. Kačere, radši mám kola na pevné zemi. Naše koleje nás zavedou na všechna místa, která chceme vidět. To je pohotovost, volal kačerů v strojvůce. Zeptám se velitele přístavu. Vrátil se se špatnou zprávou. Muž, který se zúčastní regaty, si poranil ruku. Musíme ho odvést do nemocnice na příští stanici. Herold ho veze sem, rychle! Rád tě zase vidím, kačere, řekl Herald, když opatrně přistál na platformě. Opatrně pomohli muži do bezpečí. Musím zůstat na moři, kdyby bylo ještě něco potřeba. Jinak bych toho pána odvezl do nemocnice sám. Musím letět. Ahoj! Kačer se vydal na cestu. Brzy měl spoustu páry a jeho kola duněla na kolejích. Když dojeli na nádraží, muž všem poděkoval a Bertý ho odvezl do nemocnice. Moc ti to sluší, když svištíš po trati, Kačere, řekl Bertý. Není divu, když ti říkají velký západní. Persi má pravdu, pomyslel si Kačer. Mašinky jsou nejšťastnější, když stojí koli pevně na kolejích. Toho večera zůstali Persi a Kačer na molu trochu déle. Vzduch byl teplý a moře bylo klidné. Padá hvězda, řekl Kačer. Nebuď hloupý, zmál se Persi. To je Herold, podívej, je přímo nad námi. Něco spadlo dolů směrem ke Kačerovi. Jeho strojů se to chytil. To je vlajka z regaty. Herold ti dal jako dárek, Kačere. To je od Herolda hezké, zašeptal Kačer. Má sice vrtulí místo kol, ale zdá se, že chápe, co mašinka potřebuje. Kačer stále myslí na země za horizontem, ale nejradši je se svými přáteli a ví, že občas jsou nejlepší cesty ty, o kterých jen sníme. 2008. Jim Jim uvádí Tomáš a přátelé. Záludná otočka. Jsou ty nejzlobivější mašinky, co pracují na železnici tlustého správce. Většinou vozí vagóny sem tam po trati, která vede z dolů do přístaviště. Oba mají rádi legraci a často zkoušejí triky na dělníky. Ale někdy je jejich legrácky dostanou do potíží. Jednoho rána za nimi přišel tlustý správce. Na nádraží právě přivezli důležité zboží. byle a Bene potřebuju, abyste pomohli ostatním mašinkám. Ano, pane, ovšem, odpověděla dvojčata. Oba se spokojeně vydali za důležitým posláním. Boko odpočíval na nádraží, když najednou slyšel povědomé hvízdání. Mmm, zdechl Boko, a jsou tu potíže. Tlustý zprávce nám řekl, že si unavený. Dobíral si hobil. Chce, abychom za tebe odvezli vagóny. Vy dva nikdy nepřestanete, že ne? Smál se Boko. Ale já vám na to neskočím. Potřebujeme vaši pomoc. Dvojčata měla brzy plné ruce práce posunováním těžkých vagónů na místo. Konečně byla práce hotová. Dvojčata se ohromně těšila. Poprvé měla použít točnu. Byl jel první. To je legrace, volal na Bena. Nechtěl z točny vůbec sjet. Předák točnu zastavil. Prosím, udělej místo ostatním mašinkám, nařídil. Bill to udělal, ale předák bohužel zastavil točnu na nesprávném místě. Bill zůstal na špatné koleji a Ben si to supěl přímo proti němu. Mašinky z prutka zastavili. Zamračeně se dívali jedna na druhou. Já jsem tu byl první, řekl Bill, ale stojíš mi v cestě, protestoval Ben. Musíš couvat. Nechci. Musíš. Nechci. Tlustý správce jejich hádku zastavil. Když nebudete hodní, už vás sem nikdy nevezmu. Příštího dne byl Ben pořád protivný. Ten byl, připletl se mi natočně do cesty. Je to hloupá mašinka. Podle toho, co vím, zdechl Boko, to byla vina vás obou. Ha, tak to si špatně slyšel. Dvojčata se vzájemně pomlouvala celý den. I hodný Edward už ztratil trpělivost. Všechny ty spory šíří na nádraží špatnou atmosféru. Máš pravdu a proto jsem vymyslel plán. Boko pošeptal svůj plán Edwardovi. Pak to jeho strojbůjce řekl tlustému zprávci. Hned to začnu zařizovat. Příštího rána si zavolal Bila a Bena k sobě. Boko veze zvláštní vlak do přístavu a jeho pravidelný nákladní vlak čeká na vedlejší koleji. Můžete ho odvést spolu. Ale, ale, protestovali Bill a Ben, kteří spolu ještě pořád nemluvili. Dobře, já věděl, že je na vás spolehnutí. Odvezu ten vlak sám, supěl Ben. Jen do toho, řekl Bill. Benna připojili k vagónům, ale ty byly moc těžké, aby je mohl odvést sám. Do toho, smál se mu Bill. Nemůžu, řekl Ben. Najednou se obě dvojčata roze smála. Myslím, že tentokrát se nebudeme střídat, Bene, řekl Bill. Raději ho budeme táhnout společně. Ben měl radost. Bylo hezké vzájemně si pomáhat. A nejlepší bylo, znovu se spolu přátelit. Vyrobil Jim Jam v roce 2008. Tomáš a přátelé. Jednoho rána byl Gordon na nádraží a bral si velkou zásobu uhlí. To už je třetí dávka uhlí, kterou si dnes bereš, Gordne, řekl James. Někdo by mohl říct, že jsi hrabivý. Jsem důležitá mašinka, odvětil Gordon. Důležité mašinky potřebují spoustu uhlí, ale pochybuju, že bys to pochopil, Jamesy. James zafuněl a vrátil se ke své práci. Později Gordon bral vodu z pumpy, protože vodní věž se opravovala. Na tvém místě bych tolik té vody nepil, Gordon, Mohl by tě bolet kotel? Ha! řekl Gordon. Co to je? Gordonův výchovný den? Nejdřív James a teď ty, kačere? Velké mašinky mají velké potřeby. Malé mašinky jsou otravné. Neříkej, že jsem tě nevaroval, smál se kačer. Později Gordon věl do velkého nádraží. Přesně to potřebuju, vykřikl Gordon. Zde pa vykukovali dva nablízkané tendry. Kdybych měl dva tendry, řekl Gordon, nemusel bych tak často zastavovat a nemusel bych poslouchat hloupé malé mašinky. Ty mašinky patří hostu, sdělil mu stroj vůdce. Po straně se objevil dýzl. Všichni vědí, že tendry jsou znamením vznešenosti, ale já se obávám, že žádné tendry vás nakonec nezachrání. My, dýzli vás vytlačujeme a nepotřebujeme tendry, abychom byli důležití ani jeden. Gordon byl nešťastný. Druhého dne se cítil stejně. Nejsem šťastný. Já vím. Odvětil kačer vesele: Bolí tě kotel? Nebolí mě kotel? protestoval Gordon. Ale... Jistě, že ano, přerušil ho Henry. Ta voda je špatná, tvůj kotel je asi plný bláta. Nech se důkladně vymít, pak budeš mašinka jako nová. Nebuď vulgární, houknul Gordon. Zacouval ke svému vlaku a smutně sičel. Hlavu vzhůru, Gordon, řekl tlustý zprávce. To nejde, pane. Je pravda, co říká dýzl, pane? Co říká? Že nás dízly vytlačí. Neboj se, Gordne. Na mé železnici se to nikdy nestane. Ještě jedna věc, pane. Proč měl ten host dva tendry? Protože žije na železnici, kde jsou velké vzdálenosti mezi uhelnými sklady. Gordnovi bylo líp. Ale Henry si začal stěžovat. Naštvaně vrazil do vagónu. Pořád tvrdě pracuju za dva, supěl. Zasloužím si další tender. Kačer něco pošeptal Donaldovi. Chtěl si s Henryho vystřelit. Henry, zeptal se nevinně, nechtěl bys moje tendry? Tvoje? Co ty máš společného s tendry? Dobře, řekl Kačer, Pak nechtěj. Chtěl bys je ty Donalde? Nechtěl bych tě zbavit té pocty, odvětil Donald. Je to velká pocta. Pokračoval kačer zamyšleně, ale jsem jen malá mašinka, James by třeba chtěl. Promiň, že jsem byl hrubý, řekl Henry chvatně. Kolik tendrů máš a kolik bys mi jich mohl dát? E, no, mám jich šest a můžeš je mít dnes večer. Šest krásných tendrů, šveholil Henry. To bude krásný pohled. Henry se těšil celý den. Myslíš, že to vyjde? Ptal se už po několikáté. Jistě, řekl kačer. Jsou připravené. Ostatní mašinky čekali na místě, odkud dobře viděli. Ale na Henryho vůbec nebyl krásný pohled. Jeho tendry byly staré, špinavé a plné bláta z kotle. Nechal se pořádně vymít Henry? Zavolal hlas. To je dobře, hned budeš mašinka jako nová. Henry si nebyl jistý, ale měl pocit, že ten hlas patřil Gordonovi. Žinčem v roce 2008.